بارك الانبينا محمد ولا اله الا الله واصحابه اجمعين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانصره بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين kao što vam je poznato u našim dosadašnjim predavanjima govorili smo o vidovima šejtanog neprijateljavanja ramačovjak I u tom ciklusu govorili smo o uroku, o sihru i o džinskom napadu, Ulasku džinna šeitana u čovjeka. Večera su za Allahovu dozvolu govorimo nekoliko riječi, vraćajući se na prethodno obrađeno, govorimo kako zaštititi sebe, svoju porodicu i svoju kuću i ukoliko obolimo od spomenutih, a i drugih vidova šeitanovog neprijateljstva, uticaja napada, kako se liječiti od toga. Dakle, da spomenemo neke propise rukje, osnovanost rukje, poslanikovu salallahu alihi vada alihi vaselame rukju i slično. Dakle, u mnogim kuranskim ajetima Allah subhanahu wa ta'ala prejasno nam govori da nam je šeitan otvoreni i neprijatelj da nam je šeitan otvoreni neprijatelj, pa ga i smatrajte takvim. Smatrajte ga otvorenim neprijateljem Stoga je na svakom muslimanu i svakoj muslimanki, da nastoje što je god moguće više da se zaštiti od šeitana. Je šeitan bude što dalje od njih, njihove porodice, njihove kuće. Jer je zasigurno jedna od odgojnih ustanova, bašći gdje se odgajaju porodice naša djeca za sigurno dobrim dijelom i naša kuća. Ne samo škola, ne ša, samo vrtići, obdaništa i ostalo, već ponajviše je ponaj i naša kuća. Zato trebamo mnogo voditi računa o tome kako zaštititi svoju kuću od šeitana. Kako zaštititi svoju kuću od šeitana, njegovog ulaska, njegovog djelovanja u našoj kući među nama, našim ukućanima. Pa dakle, konkretno nekoliko savjeta konkretnih kojih se trebamo pridržavati da što je god moguće više šejtan odsustvoje iz naše kuće, da nije prisutan. Jer ukoliko ima šeitana, nema meleka, ukoliko nema rahatluka, nema smiraja, ima srđbe, ima ljutnje, ima loših riječi, ima svađe... I na kraju, dakle, može doći do najvećeg problema među nama, našim ukućanima, ono što je šeitano šeitano najdraži. Dakle, čime se zaštititi sebe, svoju porodicu i svoju kuću, svoju kuću od šeitana? Prije svega, dakle, zikrom, spominjanjem Allaha subhanahu wa ta'ala prilikom, prilikom ulaska u kuću. Spominjemo Allaha subhanahu wa ta'ala prilikom ulaska u kuću. Kako je došlo u hadisu Džabira radijallahu ta'alani, da je Allahu poslanika alaihi salatu u salam rekao, kada čovjek uđe u svoju kuću i spomene Allaha, kaže Bismillah, i spomene Allaha, šeitan kaže, nema vam noćjevanja u ovoj kući, nema vam odmorišta, nema vam boravišta u ovoj kući. Pa ukoliko čovjek još za svojim jelom spomene Allaha, kaže Bismillah, se dakle jede treba reći bismillah to je dakle propisano ne bismillahirrahmanirrahim, bismillah, bismillahirrahmanirrahim onda šeitan kaže nema vam ni večeri Dočim kaže Allah poslanika alihi salatu samo koliko čovjek uđe u svoju kuću i ne spomene Allah ne kaže bismillah šeitan kaže postigli ste dobili ste osigurano osiguran vam je noćjevanje imate gdje noćite svojima šeitanima kaže Jo koliko čovjek i ne kaže prilikom jela. Bismillah kaže, dobili ste i noćjevanje i večer. Dobili ste i noćjevanje i večer, pa za sigurno jedna od zaštita. Ulaska šejtana u našu kuću jeste da spomenemo Allaha subhanahu wa taala prilikom ulaska u kuću. Zatim kako zaštititi svoju kuću, zaštititi čestim učenjem Kur'ana u kući, što je god moguće više da se uči Kur'an u kući. Prošli puta kada smo spominjali određene teme, jeli govorili smo o tom učenju Kur'ana. Misli se dakle da mi, naša supruga, naša djeca, oni ukućani koji znaju, da oni uče Kur'an. Ne da se tamo negdje pusti, da slušaja se učenje Kur'ana, ne. Kako zaštititi svoju kuću kada se kaže učenje Kur'ana, misli se dakle da učimo mi sobom Kur'an. I da dakle imamo taj njede, a time štitimo svoju, svoju kuću. A ponajviše je dakle da se uči, Sura El-Baqar, što je god moguće, više, što je god moguće, češće, dakle, da se uči Sura sura El-Baqar. U hadisu Ebu Hureyre, radi Allahu Te'alan, Allahov poslanika, alihi salatu ve salam, kaže ne činite svoje kuće grobnicama, mezarima, kaburovima, uistinu šeitan bježe iz kuće u kojoj se uči Sura El-Baqara. Šeitan bježe iz kuće, nije u takvoj kući. Ne mojte činiti svoje kuće kaburovima, svoje kuće grobnicama, činiti svoje kuće kaburovima, svoje kuće grobnicama, doista šeitan bježi iz kuće u kojoj se uče sura El Bekare. Pa ovaj hadis je prejasan da učenjem Kur'ana, a onajčešće učenjem sura El Bekare time dakle se šeitan udaljava od naše kuće. I također ovaj hadis je dokaz ha, da se na kaburovima ništa ne uči. Da se na kaburovima ništa ne uči. Prejasno je rečeno nemojte svoje kuće činiti kaburovima, već učite u njima suru El Bekare. Šeitan bježi. Ako ne budemo učili Kur'an, Biće nam kuća poput kabura. Odebu poput Musa Lešari, radijallahu talan, se prenosi da je Allah, u poslanika alihi salatu islam, rekao primjer kuće u kojoj se spominje Allah i kuće u kojoj se ne spominje Allah je poput primjera živog i mrtvog. Kuća u kojoj se spominje Allah, zikri, veliča, slavi, a najbolji zikr jeste spominjanje Allaha njegovim riječima. Kur'an i Kerimam, primjer kuće u kojoj se spominje Allah i kuće u kojoj se ne spominje Allah je poput primjera živog i mrtvog. Prenosi se od Abu Masuda radijallahu ta'ala da je Allahu poslanik alayhi salatu vesselam rekao dva ajeta na kraju sure El Bekar. Dakle dva zadnja ajeta na kraju sure El Bekare koji ih prouči u noći, oni ćemo biti dovoljni. Pa jedan od komentara ovog hadisa, oni ćemo biti dovoljni da ga zaštite, da ga zaštite to to večer. Također došlo je u hadisu nana na ibn Bashira da je Allahu poslanik alayhi salatu vesselam rekao Doista Allah subhanahu wa ta'ala napisao je knjigu prije nego li je stvorio nebesa i zemlju na 50.000 godina. Prije nego li je stvorio nebesa i zemlju na 50.000 godina napisana i zapisana knjiga, od nje objavio dva ajeta kojima je završio suru al-Bekara, neće se ta dva ajeta učiti u kući tri noći, a da šeitan neće biti udaljen iz nje. Ako ta dva ajeta trećina stranice, ameno rasul, Zadnja dva ajeta sura El -bekara. ako ne možemo cijelu surel El da učimo, evo, barem da naučimo ova zadnja dva ajeta, surel El i da ih učimo, i ako Bog da na takav način, da otjeramo šeitane iz svoje kuće. Zatim, zasigurno, čišćenje kuće od slika, kipova, statua, krstova i svega druga. Slično. Dakle, da očistimo svoju kuću od slika. Jer u kućama u kojima se nalaze slike ne ulaze meleki. Ako ne ulaze meleki, sa zadovoljstvom, radošću ulaze drugi, ulaze šeite. Pa ukoliko u našoj kući ima slika, ima nekakvih statua, ima nekakvih kipova, gledajmo da je očistimo od toga. Ebu Horejna radijallahu talan prenosi da je rekao Allaho poslanika alihi salatu osam meleki ne ulaze u kuću u kojoj se nalazi slika i kip. Ayša radijavlahu talanha kaže Allahu poslanika alihi salatu sam ne bi ostavio ništa u kući što bi imalo na sebi znak poput krsta da to ne bi uništio. Što god bilo platno, bila nekakva slika, bilo nekakav jeli, nešto izrađeno, što god bi imalo na sebi znak krsta, Allahu poslanika alihi salatu sam bi to uništio. Ayša radijavlahu talanha pripovijeda da jednog dana kupila Allahov poslaniku alihi salatu sam jastuče. Pa I kaže, ušao je Allahov poslanik, alihi salatu wasalam, zatim nakon toga izašao, odma iz kuće. I kaže, primijetila sam na njegovom licu mrzđu, prezir Pa sam rekla, Allahov poslaninče, kajem se Allahu i Allahov poslaniku? Šta sam to pogriješila? Šta sam to uradila? što nije dobro? Pa kaže, šta je sa ovim jastučetom? Odakle ovo jastuče? Kaže, kupila sam ga tebe, Allaho poslaniće, za tebe, da možeš na njega sjesti ili se na njega nasloniti. A na tom jastučetu bile su bile su, slike. Bile su slike, na tom platnom od kojeg je izrađeno jastuče. Pa je rekao Allaho poslanika, alihi salatu wasalam, uistinu oni koji su naslikali ove slike, kažnjavaće se na sudnjem danu pa će im biti rečeno oživite one koje ste, koje ste naslikali. I još je dodao, doista u kuću u kojoj se nalazi slika, meleki, meleki ne ulazi. Dakle, čišćenje kuće od slika i svega slične. Zatim, čišćenje kuće od pasa. Čišćenje kuće od pasa. Nije dozvoljeno muslimanu da drži psa kod sebe. Muslimanu nije dozvoljeno da drži psa kod sebe. Naša lijepa vjera, islam, to nam zabranje. Nije dozvoljeno, osim u posebnim slučajima. Osim u posebnim slučajima, kako je došlo u hadisu, Abdullah ibn Omera radijallahu enuhuma iz tog hadisa se zaključuje, a u Hadisu, Tom Hadisu je došlo ko drži psa ko drži psa, kod sebe izuzem radi lova i radi čuvanja stada svaki dan mu se umanjuje od njegovih dijela koliko je dva kirata kirat jeste poput brda Uhud poput brda Uhud kirat jeste poput brda Uhud ne znam, kilometar još nešto visok, a oko 8 kilometara dugo Ono, onaj koji drži psa bez ikakvog razloga, dakle bez razloga, a opravdan razlog iz ovog hadisa možemo zaključiti je radi čuvanja stada i radi radi lova. Pojedini učenjaci još proširuju i radi, jeli, slijepca. Ako nema koga drugog da ga vodi, može. Onaj koji drži bez ovih razloga svaki dan mu se omanjuju od njegove nagrade, odnosno njegove dobrih dijela, koliko je dva kerata kako bilježi ima Buharija. A i onaj koji držaju radi ove potrebe, Radi čuvanja stada, radi lova. Ne smiju dozvoliti da psi ulaze u kuću. Za njih treba da bude posebno mjesto izvan kuće. Jer je došlo u hadisu da je rekao Allaho poslanika alihi salatu sam, meleki ne ulaze ni u jednu kuću u kojoj se nalazi pas ili slika. Meleki ne ulaze ni u jednu kuću u kojoj se nalazi pas ili slika. Od ajiše radi Allahu te se prenosi da je... Djibril عليه السلام obećao Allahu poslaniku عليه الصلاه والسلام da će doći jednog dana u to i to vrijeme. Pa nije došao. Prošao. A do tada uvijek kada obećava da će doći, dolazi. Pa nije tada došao. I Allahov poslanik عليه الصلاه والسلام je za šo isoba, iz za šo iskuće, iz zate kao ana kaže Djibrila, naravno u ljudskom liku stoji ispred vrata. Stoji ispred vrata. Pa kaže, "Očega nisi ušao? Zašto ne ulaziš?" Kaže Ni na ulazimo u kuću koje se nalazi pas i slika. A u tvojoj kući se nalazio. Poslije pa kasnije je postalo da su Hasan i Hussein unuci Allahovog poslanika alejselatun ubacili ćukicu, ubacili paščeta. Osobi nije poslanik alejselatun znao za to. Pa je naredio da se potraži, naredio da se potraži izbačeno, izbačeno je, je to paščet iz iz kuće. I također prenosi se od Ajša radijallahu ta'la anha da je Allahov poslanik Aleyhi Salot sam prejasno rekao crni pas, potpuno crni pas je šeitan. Potpuno crni pas je šeitan. Pa ako je takav potpuno crni pas u našoj kući, onda su šeitani u našoj kući, nema meleka. Zato, dakle, treba kuću očistiti. Ako postoji opravdan spomenuti razlog za držanjem pasa, onda oni ne trebaju da budu u našoj kući čišćenje kuće od pjesme, muzike, muzičkih instrumena, čišćenje kuće od zvona, čišćenje kuće od zvona. Kako kaže Aiša radijallahu anha, pa Allahu Allah u poslanika alihi sallam također rekao meleki ne ulaze ni u jednu kuću u kojoj se nalazi zvona. Jednu kuću u kojoj se nalazi, u kojoj se nalazi zvona. Pa dobro, gledajmo šta ćemo staviti iznad vrata. Meleki ne ulaze u kuću u kojoj se nalazi. Zvonu. Ebu Hurera radijallahu talan također prenosi da je rekao Allahov poslanika alihi salaca, meleki ne prate ljude, skupinu ljudi među kojima se nalazi zvonu. Među kojima se nalazi pas ili zvonu. Dakle da ima nešto, ide s ljudima i da nešto zvoni, jeli, neka životinja, ovca ili kao što je kod nas bilo poznato, starih, jeli, ovca nosi to zvono. Prva i ostale idu za njom. Meleke neprate prate takvu skupinu, skupinu ljudi. Također se prenosi od Ebu Hurere da je Allah, u poslanika, alihi salatu oslam, rekao, zvono je od šeitanovih instrumentata. Zvono je od šeitanovih instrumentata. Prenosi se da je prilike prijelike usla, ušla sluškinja, ajš je radi Allahu te a na nogama imala one, kako se kažu, halhalaj, jel? Imala je. I čuo se zveket. Kako je ona hodala, po sobi čuo se zveket. Pa je ajša radi Allahu te Naredla da se izbaci takva i kaže izvedite mi iz kuće ono koja rastirava meleke izvedite mi iz kuće ono koja rastirava otirava meleke dakle kada meleki ne ulaze u kuću u kojoj se nalazi zvonu ili nešto što daje takav zvuk onda da uđe u kuću u kojoj se nalazi muzika za zasigurno meleki ne ulaze u kuću u kojoj se čuje zvonu Nešto poput zvona, neće ući u takvu kuću. A pa, ako se još u kući nalazi muzika, čuje muzika, onda pogotovo neće ulaziti. A to je ono čime smo iskušani danas, ponajviše, muzikom. Ili na radiju, ili na kompjuteru, ili na televiziji. Dobro, dakle, vodimo računa. Dobro vodimo računa. I dobro vodimo računa, ha, i u džamijama. U džamijama počesto znazatko pa za tambura. Kada meleki ne ulazi u kuću u se nalazi izvonu, ne ulazi ni u kuću u kojoj se čuje muzika, pa zar ta muzika treba da se čuje u Allah'ovoj kući? Za ta muzika treba da se čuje u Allah'ovoj kući? Da se nalazi izvonu u mešidu? Haram, zabranju. A muzika mi babi Aula, još preče zabranju. Zato dakle vodimo računa, a u osnovi ne bi trebala muzika da bude ni na našem telefonu. Pa ako hođemo da nas prati, koji nas postiče na zlo i vazdan nas nagovara na zlo, stavljamo na što god hoćemo na sebe stavimo zvona ako hoćemo. A ne samo na svoj telefon. Kod muslimana, vjernika, ne bi trebalo da se to nalazi, nalazi na telefonu. Vez dakle da se stavi na što normalno jel, što, što je dozvoljeno. Također, čime zaštititi svoju kuću, zaštititi svoju kuću klanjanjem mnogobrojnih dobrovoljnih namaza. Što je god moguće, ako ne možemo mi, može supruga koja je u kući ili mogu u djeca. Jeli, jer je došlo u hadisu također, Abdullah ibn Amer, radijallahu anuma, da je Allahu poslanika alihi salatu slam, rekao od svojih namaza ostavite nešto iza svoje kuće. Nemojte svoje kuće činiti grobnicama. Od svojih namaza, kada klanjate u džami, klanjate obavezne, farbde namaze. Ostavite od tih namaza nešto za svoju kuću. Ostavite sunnetu. I brojni hadisi govore o vrijednosti sunneta, vrijednosti na fila obavljenih u džani, o, o, obavljenih u kući. Da je Allah, poslanik alaihi salam, čak rekao, vaši najbolji namazi jesu oni koji oba, obavite u svojim kućama, izzev obaveznih namaza, čak su bolji i od namaza u ovom nume nesčinu. Znači, dobrovoljni namaz na fila, koja se klanja kod kuće, Vrednija je od te iste na file da se klanja u mesčidu Allaho Fosanika alihi salomca. Ako klanja na filu ili klanja namaz u njegovom mesčidu, kao da je klanjao od hiljadu namaza na nekom drugom mjestu. Ali ovaj hadis nam jasno pojašnjava da dobrovoljni namaz u kuće je vredniji od hiljadu. Vredniji od hiljadu, je li da ih klanjaš? Čak je došlo u jednom od rivajeta, da dobrovoljni namaz obavljen u kući je 27 puta vredniji od namaza, od dobrovoljnog namaza da se obavi u džami. Kao što je fard namaz, 27 puta vredniji u džami kada se obavi od tog istog namaza da se obavi u kući. I brojni drugi Hadis koji govore o tome. Dakle, čime zaštititi svoju kuću, jer što je god više ibadeta u našoj kući, šeitan, nema mjesta. Ne može on da opstane u takvoj sredini se spominje Allah subhanautala, gdje se pada na seždu, a njemu je krivo. Kada god padnemo na seždu, on plače, jer je i njemu bila naređena sežda. a pa je nije učinio i zbog te sežde je fakiran iz dženeta i zaslužio vječno Allahov proklestvo. Biće udaljen od Allahov milosti, vječno, zauvijek. Zato, dakle, od nas se traži što više da činimo sežde. Pa ne možemo mi, ali možemo se dogovoriti, ja ću ovoliko ženom, ti je ovoliko, jeli u određenim trenucima, j punoljetna i slična. I također, poznato vam je da je propisano, da je od kada čovjek izlazi iz kuće da klanja dva rekata prije negoli hoće na posao ili na put, ili bilo gdje da izlazi iz kuće da je propisano da se klanja lijepo je poručeno da se klanja dva rekata. Isto kada se vraćaš s posla, prvo čime ćeš se zabaviti, ako imaš abdest, ako ne imaš abdest, se dva rekata. Došli u hadisu da onaj koji klanja dva rekata u kući, prije negoli izađe iz kuć oni ćemo biti zaštita od zla kojega čeka na polju i onaj koji kada se vrati iz polja u kuću i klanja dva rekata oni ćemo biti zaštita od zla kojega čeka ega čeka u kući pa dakle vodimo računa da što je god moguće više klanjamo dobro u na nazau našim našim kućama zatim time zaštititi sebe svoju porodicu svoju kuću daljiti šaimana iz naše kuće sa lijepom riječju sa osmijehom, sa vednim licom, licem, svojim ukućanjima. Naravno što svoje supruze. Aj to se preporučuje i njoj. To se preporučuje i njoj, da, tako dakle, na isti način uzvrati nama. Zašto? Zato što vam je dobro poznato da je došlo u hadisu da šeitan postavlja svoj prijesto na vodi i odatle šalje svoju konjicu, svoje sluge, da čine fesad, razvrat, zlo na zemlji pa se vraćaju i obavještavaju ga šta je koji od njih učinio od tog zla po zemlju. Pa kaže, ništa nisi učinio, ništa nisi učinio, ništa nisi učinio, dok ne dođe jedan i kaže, nisam se odvajao od čovjeka, od muškarca, sve dok ga nisam rastavio od njegove žene. Kaže, en te, en, ti si ti, ti si uradio najbolje, zatim ga stavi po se. Zato nemojmo dozvoliti svojim maklukom, svojim prostim riječima, jeli, svojim umorom, da ne govorimo ženi prije rič, da se ne nasmijemo ženi. Ona je najpreča na to. Ona je najpreča. I također i mi smo s njene strane najpreči. Kada nas vidi umori, kada nas vidi potišteni, kada nas vidi zabrinutim, jeli nasikiranim, a nam pruži riječ. Kao što je Hatiđa radijallahu ta'ala, ona pružala Allahom poslaniku alihi, alihi salatu, alihi salatu veselam. I nemojmo samo, jeli, mi radimo, ona ništa ne radi, ona je u kući. Jel, kako kaže šeš safet šeš safet koji će Allah da poživje u iman i dobrim dijelima ženin, ženin posao u kući je kaže poput onih temelja zgrade što je god gore zgrada veća što misliš da je tvoja porodica bolja to su dole temelji morali biti dublji e to je dakle ženin rad njen rad ne vidi temelji su dole duboko ne vidi se ali na njoj ona je osa vračnog života oko nje se vrti Ako majka dobra, je kona radi, jeli bit će nam i porodca zasigurno dobra. Pa to što mi na izgled i na očigled ne vidimo njih rad, vazda pere, vazda čisti, vazda kuha, jeli, to je ogromno, ogromno. Sjetite se onih riječi Omera, radijallahu talan, kada je došao čovjek i htio da se požali Omeru na svoju ženu, kako mu svašta hoće reći, svašta mu hoće uraditi, u kom šiluku mu napraviti skandal, A došao da se požali Omeru i počeo da kuca na Omerova vrata kad čuje tamo Omerova žena Omeru sve nabraja. A u, kaže, a došao da se požali Omeru na svoju ženu, vidi njegove. Pa se i nazad. A Omer je već dok sa ženom razgovarao čuo neko kuca. Šuti ženo, čuće neko kuca. I Omer za vrata i vidi čovjeka čovjek. Hoće da napusti Auli. Kaže, vraćaj se. Sašto si dolazio? Ajde sad je, i na reći mu. Kaže, ja došao da se požalim na svoju ženu. Hoće mi svašta reći. A kad sam došao pred tvoje vrata, čujem isto. Kaže, šta ćeš? Šta možeš? Kaže, ali ona, ona mi sprema hranu, ona mi čisti, čisti, ona mi odgaja djecu, ona me čuva od harama, zato da zbog tih dobrih njenih osobina ne pređe preko toga. Kaže, ovaj Dunjaluk je kratko treba. Brzo će prodi, pa osaborimo, osaborimo na tim njenim vječinom. Pa ukoliko želimo šeitana udaljiti iz svoje kuće, onda poseban odnos među ukućanima treba da vlada. Između nas i naše supruge, naše djece, jel i sl. Zatim, jeli, trebamo štititi i svoju porodicu. Pozna to vam je, a nema smetnje da se to i obnavlja, da se češće uči kada čovjek se oženi, se preporučuje da dovi Allahu subhanahu wa ta'ala da mu podari bereketa u toj njegovoj suprusi. Da mu podari dobro u njoj i da mu podari dobro za koje ju je Allah stvorio. I da ga sačuva njenog zla i onog zla za koje je ona stvorena. Pa na takav način trebamo učiti dovu Allahu subhanahu wa ta'ala za svoju suprnu. Isto tako štititi svoju djecu od šeitana. Štititi svoju djecu od šeitana tako što ćemo ujutro i na večer, a naročito na večer. Kada hoće vreći, praučiti dovu koju je Allah obosanika aleyhi sallacom učio Učio Hasan i Husein Svojim onocima A to je jeli doga Uidhu bi kalimatilla hitam mati Min kulli shaytanin tamma Uidhu kuma bi kalimatilla hitamma Min kulli shaytanin vahamma O min kulli aynin lamma Tražim zaštitu za vas sa Allahovim potpunim riječima od svakog šeitana i svakog stvorenog zla i svakog uropljivog oka. Allahov poslanika alihi salatu wasalam na takav način je tražio zaštitu, štitio, tražio zašto da Allaha subhanahu wa ta'ala zaštiti njegovu djecu, njegove, njegove unuču. Pa i mi, smo, i mi bismo tako isto trebali postupati. I mi bismo tako isto trebali, trebali postupati. Dakle, nekoliko konkretnih savjeta što je god moguće više da zikrimo, spominjamo Allaha subhanutala narošto da učimo Kur'an, da očistimo svoju kuću od slika, da očistimo svoju kuću od zvona, od kipova, od muzičkih instrumentata, da što i god moguće više učimo Kur'an, da što i god moguće više planjamo dobrovoljnih namaza, da lijepa atmosfera vlada među među ukućanjima i da na spomenuti način štitimo svoju suprugu i svoju djecu, odnosno tražimo zaštu od Allaha subhanutala zaradiu onog vremena. Dakle, to je zaštita. Ukoliko čovjek oboli, propisuje mu se, preporučuje mu se da uči ruke. A rukja je, dakle, upućivanje dove Allahu Subhanahu wa ta'ala i tom dobom tražimo zaštitu i izlječenje od Allaha Subhanahu wa ta'ala za nas, za naše bolesnika i slično. Ta rukja je propisana ukoliko, dakle, bude sačinjena iz Kur'anskih ajeta Allahovih lijepih imena njegovih uzvišenih stava, dova Allahovog poslanika alihi salatu wasalam zatim drugi uvjet da bi ta dova bila osnovana i da bi bila propisana, da bi bila ispravna jeste da je na arapskom jeziku jeste da je na arapskom jeziku ako ne zna dotični arapski jezik onda mora da bude na njegovom jeziku ali to što se kaže, što se uči što se dovi mora da bude jasno razgovjetno, razumljivo da prvi uvjet da bude iz Kur'ana ili Allahovim imenima da spominjamo Allahova lijepa imena ili dove Allahovog poslanika ako ne znamo na arapskom jeziku to onda dakle na našem poslanskom akedonskom kojim više jeli, jeziku ali da to bude jasno, da to bude razumljivo da to bude razgovjetno i treći uvjet jeste Da ne budemo ubijeđeni da ta rukja liječi, znači Allah subhanahu wa ta'la je taj koji liječi, ova rukja je sebe, ova rukja je razlog našeg kako Bog da izleče Ali onaj koji liječi jeste Allah, jeste Allah subhanahu wa ta'la. Brojni su hadisi u kojima se dakle spominje da je Allah u poslanika alihi salatu, salatu salatu preporučio da se uči da se uči rukja. Rekao je ko može od vas da pomogne svome bratu, neka mu pomogne, da mu bude od pomoći, neka pomogne ovo ne znači da mi trebamo ići i tražiti rukju, već oni koji znaju šta se uči od ruke, ukoliko vide neko od svojih braća, neke od svojih braće, jeli bolestne, da oni požure da pomognu svome bratu, da imuće, imu jeli, rukju. Morat ćemo ovo da skratimo. Dakle, što se tiče ruke, Allaho poslanika alihi salatu wasala. Prenosi se nekoliko hadisa. Šta je Allahov poslanika alih i salatu je sa nam učio? Pa je došao jedan od tabijina, došao Enesu Ibrimaliku, radiju Allahu tamu i požalio mu se na bolest. Pa Enes rekao, hoćeš li da ti proučim ono što je Allahov poslanika alih i salatu je sa mučio? Rukju koju je Allahov poslanika alih i je sa mučio? Pa mu je proučio. Rekao ću ovije riječi, Allahume rabben nas mudhibil besi Allaho moj gospodar u svih ljudi, o ti koji otpanjaš sve nevolje, izliječi, ti si onaj koji liječi, nema onoga, nekoga drugog da liječi mimo tebe, izliječi, podari nam zdravlje, nakon kojeg neće nastupiti bolest, ili izliječi nas, tako da će bolest otići od nas. Većina dakle, ruki Allahov poslanika عليه الصلاه kruži doko dakle, oko ovih riječi. Prenosi se od Osmana ibn Ebla Asa radijallahu ta'ala subhanahu wa ta'ala došao, požalio se Allahov poslaniku عليه الصلاه والسلام, pa mu je poslanik عليه الصلاه والسلام između ostalog i preporučio da stavi svoju ruku na mjesto gdje osjeća bol, da kaže bismillah 3 puta, zatim 7 puta da kaže auzu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadiru Bismillah, u ime Allaha ili sa Allahim imenom utječem se Allahu, utječem se Allahu i u njegovoj moći tražim zaštitu od zla kojeg osjećam i kojeg se pribojavam. Znači ovo nije teško da se zapamti. Sa Allahim imenom, u ime Allaha utječem se Allahu i u njegovoj moći, njegovoj svemoći, tražim zaštitu od svakog zla kojeg osjećam i kojeg se pribojavam da mi se, da mi se ne desi. Također prenosi se da je Jibreel, aleyhi salatu vasallam, učio rukju Allahom poslaniku, aleyhi salatu vasallam, Bismillah urqike, min kulli še'in yu'zike, min hasedi hasidin, vo min kulli ajnin Allahu yašfike. Jibreel, aleyhi salatu vasallam, učio je Allahom poslaniku, aleyhi salatu vasallam, rekao ši, u ime Allaha učinti rukju od svega što te uznemirava, od svakog zavidnika i svakog urokljivog oka, Allah će te izlječiti. Allahu je šfik. Allah će te izlječiti. Ja ti učim rukju s Allahovim imenom. Od njega tražim zaštitu, izlječenje kod tebe. On će te, on će te izlječiti. Dakle, i većina, većina hadisa govori o tome. Ako neko bude želio, jel mogu ostaviti. Neka, neka se kapiru. Ovo. Propisi smijavanja sa rukjom. Ima ljudi koji ne vjeruju u rukju. Ima ljudi koji se ismjavaju sa rukjom. Sa onima koji uče rukju. I slično. Vjeruju samo u lijekove i to je to. U rukju ne vjeruju. Kažu islamsku čejanci, mnogo je govora Šeha Bimbaza, Šeha Džibrina i drugih, da je ismijavanje sa rukjom, a rukja je sačinjena iz kuranskih ajeta. Prošli puta sam spominjal od ajete koji se uče u rukju. Da je sa rukjom je na nevjerstvo koje čovjeka izvodi iz vjerima. Izvodi ga iz islama. Ko se ismijava sa rukjom, smijala se ni podaštava toga izvodi zveri zato dakle, treba dobrovolje računa onaj ako sa strane nije primijetio djelovanje kada je nekog učio ruku bolesnika nije primijetio djelovanje ne mora znači Allah je taj koji liječi ni on koji liječi Allah je propisao da se posegne Allahov poslanik ali sam preporučio da se posegne za učenjem ruke ali nije Allahov poslanik ali su taj koji liječi i taj koji uči ruke u liječi Allah je taj koji liječi Allah, ako hoće da ga izliči, bit će izličen. Ako neće, onda nikoga ne može izličiti, imamo njega. Pa to što tada nije vidio djelovanje, ne znači da se treba ismjavati s tim, jel' i podaštavati i slično. Kada to dakle, treba uvoditi računa. Da li treba rukju učiti i prije oboljenja ili samo nakon što se oboli? Da li čovjek može svako jutro, nakon jutarnjeg zikra, da uči ove ajete ruke ili ove hadise, jel' i koji se uče pri ruki, pa islamski učenjaci podijeljeni, kako kaže Hafiz ibn Hajar, jedni kažu, ne, rukja se uči samo nakon što se oboli, a imaju ajeti, imaju dove, imaju zikrovi koji su zaštita. Čovjek se tim ajetima, učeći te ajete, priziva, traži od Allaha zaštitu, a ako oboli, onda uči onda uči ruki. Dakle, postoji razilaženje kod islamskih učenjaka. Što se tiče učenja rukije na vodu, Vrujni su govori islamskih učenjaka, dakle da je propisano, da je preporučeno, da se uče ovi kuranski ajeti, ajeti za rukju, da se uče na vodu i da se ta voda pije, da se ta voda posipa po sebi i sl. Kao što prenose sinovi od imama Ahmeda. Imama Ahmeda da bi ima Ahmedu, da su ga vidjeli da ima Ahmed učio ajete rukje na vodu, da bi zatim pio, upao se, posipao, jeli po bavi i sl. Išje Džibrin kaže znao bih da učim ajete na rukju, ajete na vodu ili tu ruku na vodu, zatim bi je li davo bolesnicima i e, primjećivalo bi se na njima na njima olakšanje. I brojni drugi jeli, islamski učenioci kažu dakle, da to da je propisano, da je dakle preporučeno, ali ipak je bolje što je god moguće tako da se bude bliže bolesniku, što je god moguće se bude je li uz bolesnika, da se izbjegnu svi drugi Jeli pute, ne znam kako bi vam objasnio, sredstva. Dakle, da se direktno bude uz bolesnika, ne znam da se stavi ruka na njegovu glavu ili da se bude pored njega da se uči u njegovu uhod, da se izbjegne sve, pijenje vode i ostale. Dakle, nema smetnje da se uči na vodu i da se ta voda pije, ali je bolje što god moguće, jeli, da se bude bliže bolesniku i da se, da se uči uči njemu. Kod ovog pitanja, dakle, javlja se još jedno pod pitanja, ako Nauči se na vodu, uče se ti kur'anski ajti na vodu i dove. Može li se čovjek kupati tom vodom u nužniku, u Tu vodu je naučen Kur'an. Tu vodu je naučen, naučen Kur'an. Da li se može čovjek jeli, kupati tom vodom u nužniku ili ne znam prosuti tu vodu negdje i sl. Pa također postoji podijeljeno mišljenje. Šeibin baz Rahimahullahutala kaže da... Nema smetnje. Da se dakle može čovjek kupati ili u nožniku. I mnogo je još tih pitanja dakle, o kojima se može jel, govoriti. Prošle puta sam spominjao da li je dozvoljno učiti rukju nevjernicima, da musliman uči nevjerniku ili obratno da se nevjernik, ako hoće da liječi ljude, da li nevjernik se može podučiti tim kuranskim ajitima, pa da on uči vjernicima, da li žena može da uči rukju, da li muškarac može da uči skupini žena, Pod izgovorom da se time na naosamljeje sa ženama, jel i slično, jel mnogo je tih pitanja. Jedno od pitanja, mislim da sam ga spominjao tokom ovih naših predavanja, eh, ostavljanje ruke iz tevakula, tvrstog oslonca na Allaha subhanahu wa ta'ala. Da čovjek ne traži da mu se uči ruke. Nema smetnje da čovjek uči sam sebi ruke. Nakon što se upozna sa kuranskim ajtima i dovama, koji su od ruke Allahov poslanika alihisa uzan nema smetnije da čovjek uči sebitu, da uči svojim ukućanima kada primijeti kod njih bolest, da su obolili, ali ići i tražiti od drugih svake sedmice, svakog mjeseca, često, kažu pojedini islamski učinjaci, dakle, da nije preporučeno. Jer to ukazuje na čovjekov slab oslavnac na Allaha Zuhanta. Ovim kuranskim majetima i ovim dovama, Svako od nas se može podučiti. Nije mnogo tih ajeta, niti jeli, ovih dova zikrova. Može se svako od nas podučiti zašto dakle da ide. I prošli puta sam spominjao da u odlasku drugima koji se bavi liječenjem postoje također neke opasnosti, pogotovo danas u našem vremenu kada su ljudi slabi s vjerom. Pa je vrlo vjerovatno da se vežu za njega, za tog učača i traže od njega lijeka, a ne od Allaha subhanahu wa ta'la. Ne vežu svoje srce za Allaha subhanahu wa ta'la što tada šeitan posebno iskorištava. A također to je iskušenje i za onoga koji liječi. Kad mu počnu mase pristizati može vrlo lahko da se čovjek uzaholi. Ko sam, ja sam, pogledajte. Allah mu dadne bereketa. Mi ne znamo čime Allah koga iskušava. Nekoga sa dobrim, nekoga sa zlim. Koliko je onih koji su učeni pa ih Allah iskušava o znanjemu se uzoholili, pa su na kraju doživjeli lošu završnicu. Nema, dakle, ni jedne blagodati da nam Allah podari, da nas neće iskušati, pitati za tu blagodati, provjeriti, jesmo li mi za tu blagodati ili ne. A onaj kome Allah dadne bereketa u učenju ili liječenju njegovim govorom, neka se ne uznosi, neka zahvaljuje, neka zahvaljuje Allahu s.a. na to. Dakle, to bi od prilike bilo ono o čemu smo govorili ovih, jeliko, noća, četiri noći, dakle govorili smo o uroku, za urok postoje kuranski ajt i postoje hadisi koji govore o istintosti uroka i istintosti njegovog dejstva jeli brojni kuranski ajt i hadisi onaj koji oboli od uroka liječi se ili učenjem kuranskih ajta učenjem ruke ili ako se zna koga je urekao tako što se traži, dakle od toga koji ga je urekao, traži se da se okupa i da se tom vodom kojim se ona okupa pospe, po U osobi ona će ako Bog dao za lohu dozvoli biti izličena. Sihr, spominjali smo kur'anske ajte hadise u kojima se spominje sihr, istinto sihra i djelovanje sihra. I spominjali smo devet osnovnih glavnih vrsta sihra, sve druge proizilaze iz njih. Spominjali smo sihr rastavljanja, spajanja, priviđanja, ludila, bolesti, krvarenja jeli, i ostalo. Devet vrsta, za svaku spominjali dokaze simptome, pokazatelje, kako prepoznati da li se radi o ovoj ili ovoj, jeli vrsti. Zatim, jeli, govorili kako se liječi. sih se liječi tako što ako se može da nađe gdje je stavljen sihr, pronađe se mjesto gdje je ostavljen sihr, gdje je zakopan, stavljak ovdje ili onde uništavanjem sihra, bolesnik se izliječava, ako Bog da sa Allahom dozvori. Biva izliječen. Ako se ne zna, kao i kod uroka, onda se pristupa u učenju uroke. I u petak smo govorili o džinskom napadu. Kur'anski ajti također govore da džin može napasti čovjeka i da može ući jeli, u čovjeka. Spominjali smo također hadise i spominjali smo prilike situacije kada džin može da napadne čovjeka vrlo lahko. Pa smo spomenuli zaljubljenost džina u osobu, pa smo spomenuli uznemiravanje džina, pa čovjek uznemirava džina, a ne vodi računa kuda hoda, kuda prosipa vodu, kuda skače ili ostalo. Ili dakle da čovjek bude uzrujan, da bude srtit, da bude lud, bude preplašen, da bude nemaran prema Allahu, Allahu i vjeri. Ispomni Allaha to su situacije prilike kada šejtan ulazi, ulazi u čovjeka. Kako se liječi? Liječi se, liječi se učenjem, učenjem Kur'ana i dova Allahu poslanika ali salavat. Liječi se tako što im, što mu se uči i traži se od njega da izađe. To je dakle ono što je najbliže su netu Udaranje i ostalo to, dakle, nije u skladu sa sunnetom Allahove poslanika. Učio je Allahove poslanika, ali ih i sada sam puhao u njega i govorio, izađe Allah, on je To je dato dakle ono što je od sunneta. Sve ostalo, premlaćivanje, udaranje i ostalo, nema osnove u hadisima Allahove poslanika. Allahu subhanahu wa ta'ala, molim da budemo od onih koji slušaju, a zatim slijede ono što je najbolje. Lovim da se, Pana, htjela da oprosti meni vama, mojima i vašim roditeljima i svim vjednicima muslimanima i muslimaka.